Zerk bereisten gaituen? Zerk egiten gaituen gizon emakume galdetuko bali date? Enu ke jakin gozerazpimarratu. Badakitz sare bat garela, baina ez dakit sarearen zeinuak nola interpretatu. Badakit hieroglifikoak direla gure begi eta belarrientzat. Maitasunezko eraztun noiz behinka. Eta eraztun horien soinuak Gure baitan oiartzunik egiten duenean, garela zoriontsu, gure hizkuntzaren jabe. Eta orduan bakarrik ikasten dugula eotzen gure barrualdearen eta kapoaldearen mugak, argiaren eta iluntasunaren arteko harremanak. Baina zerk bere gaituen, zerk egiten gaituen gizon emakume megaldetuko balidate, oroar, enuke jakingo, zer azpimarratu. Pachi, esquiaga. eskuzabala duenak bere tzatartzen du guztia. Amazazpi zentimetro luze eta amalau zentimetro zabal, esku aurreko arrastuena azpian munduak abitzen da, eta mundua sartzen den tokitik ez zerk gutxik egiten du ies. Ura da, izan eskua txiki, izan eskua hondi, bai batetik, bai bestetik, iese egiten duena, eta alere, Mundua egarri. Mundua? itota Gitangara denborako zua. Aabilnikilaenian uste. Kaixo eta on gitorri. Itakara Itzaren ahots josieekaitz eta idatigoikoetxea, Teklatsoen mailan Mari. Zainandi eta gaur begira-begira jarriko gara Alkasuroko bentatik ondoan lagun izango deguna Mikel Taberna idatze duen azken eleberria orkesterabitator, Mikel Taberna Alkasuroko benta Hortiz eta mendizik jatiri Ezkaratzean zain, izaskunegi guren eta gaumin argita letxetik Fernando Mori arituko zaigu. Irakurketa errazari oska egin diotelako. Mandioan zain, leire eta tasio izagirre. Argi itzalei, tiraka. Eta resi gainetik agurkari dena, Jose. Ekaitz lagun mordosiko bilduko ditugu gaurritakan. Kuadrile dera. Eta denak guri zerbait kontatzeko irrikaz. Entzule egunon. Eta Ezkuzabala duenak beretzat hartzen du guztia. De serriada zeru bugaz landa. Zerria da bizitza jokoa hartzen dudan egun zentia Eskaileretan bizitzea eserriak utxauk guztiak dira estalindako kaletan Gaur ertarora salto. Bai gaur gauritzarekin ertarora saltu ino dugu. Ondo saltto Bai, semara. salto handemara bai Se bat mendeko saltua Edo. Bai, ba <laughs> Eta hori zer da asko? Non begiratzen dan. Basoetan sartzea. Baina salto egin aurretik zintzilik jarriko gara, zuaitzaren adarretan zintzilik. Basoetan. Eta gaur gure pixua, gure zintzilikako pixua eusteko prest alertza. Egun hori. Egun hori. eta ti, historiara. Adertza lariz generoko zuaitze ostogalkorren e, izen arrunta, zurtoin zuzen eta cilindrikoa eta adar zintzilikari xamarrak e, dituenak. Bere ostoak azikularra dira eta fastikuluak e, osatzen dituzte. Jatorrian erreparatu ezkero esan e, Japonia tik e, torri zaigun, etorri zitzaigun. E, e, itza degula landarea, ezetasuna eta lurronak oso gustoko ditu, eta bere heldutaunera ba hortxe hirurogeita hamar laurogei urte inguru behar izaten du iristeko. Insignnisrekin alderatzen baldin badegu, gogoratu insinen kasuan esatengendula, ba hogeitaaboste, beharrogei bat urte, Bueno, alertzak e, ia bikoiztu egiten duela, e, dituela urte hauek, ez? E, nun aldatu, ba, hortze, 500 metros, egirri un metro tigora gure Gipuzkoako geografi inguru hauetan eta baino, Alpetara joaten baldin eh, e, oso antzeko den alertze europear autoztonoa izei gorriarekin batera, Iritsi daiteke ba mila bostehun bimila eta bosteune e, metrotara. Ostoa horitu eta erori egiten zaion pinu familiako espezi e, bakarreetaakoa, paisaiaren kalitatea hobetzeko alertze diak e, oso interesgarriak direla diote. Eta bere zulari dagokionez e, oso gogorra da, Osona da lehor buztialdaketak oso ondo jasaten duelako Eta erabiltzen da Ba telatuetan eta Biga AB edo estruktura Gisa Gisa Gisa bai Ezerria da Otxoak dau Alertze zoruak e, normalean e, bai, inzinizen zoruak baino dezente garbiagoak e, izanen dira eta bai, e, takit, ederragoak edo seriada historioetatik, historiara eta yes segitea Eta egurrezkoa ez, arrizkoa da, gaur aurkeztuko diguzun arrezia. Bai, arrizkoa da, bai. Alertzan zintzilik... Arrez. Arrez. Arrez, si. <gülüyor> Alertzan zintzilik, posible badabintzat, arrezia. Txurain zateko, bizarralunzat. Bai, nondinoako arresiaren itzaren osaketa, ba, hortxe ditugu, bi zatitan, arri, ar, alde batetikan, eta ezi, ez? Biak elkartzen baldin baditugu, ba, arresia, e, osatuko dugu, ez? Arrizko murru edo ezia, batez ere itxitura bat eratzen e, duena, bereziki gaztelu edo hiri bat inguratuz eta gotu torleku bihurtuz. Honen, adibide garbinetako bat aukera izan gendun, ba, azte santuan e, ikusteko, ez, e, Espainiozoan, e, badie bi ir, iri, batez ere, e, arresi batez, era bat inguraturik, bat e, lugon izango dugu eta bestea e, abilan. Azkeneko honetan izan ginen, eta benetan ba ederra da, ez? Ederra eta ikusgarria. E, datu batzuk hemen ez. ia, bueno, Ávila San Berda 1200 metroko altitudean kokatuta dagoela eta fisiko ere, ba bestekotoki eta guna estrategikoan badago ere, inoizan e, aspaldian pentsatu zen ba hiri osoa E, guztiz gusti e, harresi batez e, inguratzea, ez? Eta gainera, ba, ez nola nahiko harresi batez, ez? Eh Ávila inguratz iria, ez? Hiriburua inguratzen duen harresiak, ba, esan 3 e, metroko lodiera duela, 10 metroko altuera, zortzi, dorre eta 9 arte osatzen dira 2022-6 metroko perimetroa eta humanitatearen ondare izendatuta dagoela ez eta Espainiozoan eta Europa hortxe hobekien e, kontserbatzen den e, arrezia dela. Lehen arriak, e, romatarrak, e, lehen mendean e, jarriak e, izan ziren Eta Geroztik ba, bueno, osatzen joan izan du da ez. E, bueno, dauken kutsua edo zuen gari baten emman zititzaun kutsua defentsa kutsua zuen. eta harrietan erreparatu eskeo, ba, esan, hainbat ba, bueno, arri bere idatziekin agertzen direla, E, Ioize hilobilitarako edo hilobietan erabilitako hararrik e, izan zirelako ez, orduan hae harrezi e, hitza, gaurkoan e, urrutu xamar joangea gea, haila aldera, baina bueno, e, oso urrutira gabere har e, e, arresi ederra badegu, hor biazteri, laguardia herrian e, bai, beste tankera, beste modu batetarara baino e, herria inguratuz eh alako arresia, ez. <totipasik> Aipatutako irtera hartan e, Salamanca ezagutzeko aukera izan gendu, bestelako hiri buru bat dugu anere ere harrisi bat ere ikus daiteke eta bestelako esaten dedanean ba, bai inoizenik gutxitan edo inoiz eh, ikusirean eh, eta atzera begira ez historian eta antzinean sartuta ba, ikusidean eh, iribururik eh, ederrena ez eh, ba oso uniformea Eh, osondo kontxer batua, eh, dera dena arrizkoa, eh, kolorez eta eh, antzera berdintxua, eta, bai, ederra, ederra ez. Berriro ere Abilara etorritaba, bueno, komentatu hor txe, eh, arresiaren barnean, e... Eh, E, katedral eder bat ereikin modura ane nagusitzen dela bere puntu altuenean eta esan, ba, ba bueno, ba bertan, e, bai e, sasoi honetan eta neguan zer esanik ez e, hotza, ez, bere aldiko hotza izaten direla, ez ez deguaztu behar, lehen komentatu deana, ba, hori, miliata metrotara gaudela, ez okoa hartzen dudan egun santia alertzan zintzilik arriskoesia alertzan zintzilik arresia gutxu gutxiak dira askar ez horregatik stalitako kaletan tai paseatzea eserria da Karitxantia bana dute mokoetan Ez arrializateko gartxoten espainetan Ez karatzetik, bea seingo erreka jatetxeak babestutako tartea Otordu eta mokadurigo xoenak, bea seingo erreka jatetxean igartza jauregiaren parean nor beren urrean maiysterizat eze ingaresti ordain Itazko nei guren izaskon kontatzeko kontuak ez tira, ez tira bukatzen ezto, ez dira ez amaitzen beti dago zer kontatua. Da. Beti dago zerbait, za? Badido zerbait irakurri dugulako zerbait buruti pasatu zaigulako. Eta gaur ere bada zerbait. Gaurre bai. Gaurko ere zerbait pentsatu duzu. Hori da. Eta, eta, eta guen zuteko irrikaz izaskon, nahi dosunen? Bueno, ba gaur itze egingo dizuet, eh, galdutatzen ditu eta bidea topatza eri buruz. Horik ez zitzaio, zit zaion, hain Txerin estraiet, estatu batuetako idazleari. Estraiet, bere abizenak esan nahi du galduta, eta berak aukeratu zuen abizen ah, hori dibortziatu zenean. Honek pixkabat hartu ninduen, baina pentsatzen dut estatu batuetan egiten den kontua dela, estakik. Bueno, kontua da, idazleak bere esperientzia kontatzen duela, wild izeneko nobelan. Wild itza euskara da itzuliko genuke basokoa edo basatia gisa. Txerilen familia etzen estatu batuetako, telebistako, telesail batzuetan agertzen den familia pijo horietako bat. Beraiek Beraiak araikitako etxeamiziziren, baso eta zengiren inguruan, eta baratza eta animaliak zituzten. Geroago, txerilek hogeita bihurtazituela, ba, unibertsitatean zegoen ingeles literatura ikasten, oso ikasle zen eta oso nota onak ateratzen zituen. Aingazte izanagatik eskonduta zegoen, eta oso maite minduta. Ala ere balbatean bere bizitza aldatu egin zen. Hama iltsi zai hor, biz, birik bizi gaizto baten ondorioz. Eta laurteren buruan, aita ordea eta anaierrebak bakoitza bere aldeti joan ziren. Txer dibortziatu egin zen. Eta sentitzen zen, ezintzuen gainditu, batez ere ezintzen gainditu amaren eriotza. Elkarra sko maite baitzuten ama alabek. Ama bera ere unibertsitatean, zegoen e, txerilekin batera hil baino lehenago. In ingelez ikasketak egiten baita ere. Bolada batean etxeril heroina zale batekin dizi zantzen eta bera ere rogatu egiten zen. Aurdun geratu zen eta abortatu egin zuen. Jada norabia derik zegoen norretan, egun batean, liburudan da batera joan eta travesia bati buruzko gira bat topatu zuen eta aurraxe egite erabaki. Guztira, lau mila berreun eta laro bost kilometroko bidea zen. Katu batuetako egoek aldetik, iparreki aldera doana, pazifikoko mendiguneren bidea deitzen zaio. Bera baino ondiagoa zen motxilla hartu zuen bizkarrean, monstrua deitzen zion berak, eta ondo probatu gabe erosizituen bota txikiegi batzuekin, abiatu zen Kaliforniako mojabe herritik. Ez zegoen, bera, fisikoki prestatuta horrelako abentura baterako, eta etzekien ondo ondoa zertan hasi zen. Baina bideura egitea berarentzat zuntxezkoa zen, gara horretan. Gidean aholkatzen zuten bezala, ibilbidean zehar dauden postagunea antzekoetara bidaltzen zituen berak aurretik pakete batzuk, bidalita zituen aurretik. Eta hainbat gauza zeuden bertan, liburua, kanaria dirua, ba, pisua, motxilako pisua, kentzeko pixka batzta. Eta aire librean, kampin bat jartzen zuen, eta ebertan lu egiten zuen. Oso nekatuta zegoenean, eta dutxatzeko premio handia zuenean, bideko kampinen batean geratzen zen. Ibilbidearen hasieran e, gorriak eta beltzak ikusi zituen txerilek. Desitratatuta ibilizen, mojabeko desertuan, bota batek oina txikitu zion eta zirrane badako mendi elurtuetan ia hamiltzeko zorian Urte hartan izan ere, aspaldiko elurterik haundien egin zuen, zirrane badan, eta azkenean itzulingurua emanez igarozen handik, etzituen zeharkatu mendiak. Gero, horragiri da nobelan zehar bide ezagutzen duen jendea. Batzuk atxe besteak zain beste. Aurreikusik gabekoa arazo diru falta, gozea, bakarldea zalantzak. Bidean aurrera, berriro desertua. Ura falta. Freskiten sugeak. Liburuetan aurkitzen dut xerilek falta duen sosegua eta horri kentzen dizki irakurriala motzilaren pisua arintzeko. Bere bizitzari buruz pentsatzen du. Jada horegon estatuan sartzean paisaia berbeagoa da. Basuan murgiltzen da txeril, eta bideko animali egitze egiten die. Korputza oitxu daia da sufrimendura, eta aldiberean harintzen doa ikusten ezten miniori. Eta amaren heriotza onartzen azten da azkenean. Pazifikoko mendigunearen bideko mila eta kilometro egin ondoren, jainkoen zubia deituriko lekuan armaituzuen bidea txerilek hau portlan inguruan dago, Oregon eta Washington estatuen artean hiru ilabete igaro ziren guztira. Eta idea amaitu duen emakumea eztailla da hasierako neska galdua. Orain badaki berriro hasteko gaitasuna duela, indartsua dela. Nobela honetan ez dago abentura hundirik, salbu noski 1700 kilometro baldintza horietan, oinez ibiltzearen abentura, baina sentitu egiten duzu Cherili amaren heriotzak sortu zion mina. Eta ta zehar noztitu zuen egarria, beroa, hotza, gozea, mina, helddurra, aizskidotasuna. Siniztu egiten duzu baita ere, bidea egiteak duen esanaia. Agian noiz baiit bide asko txikiagoetan zuk zeuk ere sentitu izan duzulako hori. Eskala apalagoan bada ere, sentitu izan duzulako mina aririntzen, paisaiia zabaltzen, bidean aurrera egindako pausu bakoitzarekin. Nereo IZASKON MILA EZKER NERE HOAR NEN BARRETA NOI ZENTZUKOSAI IZASKON MILA EZKER Txeri laguna aurkaztegatik eta bidean aurrera guri ere bultzak gaurko goizonatan, Bueno, Ondo ebili Eskerkazko beoliburu bikanen ah, no. nahorkazpena gila Atik, zaskun ah, no. Bez askat eta horren arte Errekan <tose> beratat ozten Garten bezain Bi burri burraren Negarra Gidur Esa idazu bihotz Ze nixiltasun aitorre zinetan Txipli eta txapla egiten du errekak Egiten du salto eta egiten du irreizt Errekak auzuneko istorioetan Bustigabeko ipunetan Egiten du irreizt <gülüyor> Zisti eta zasta egiten du errekak, egiten du biluztu ingurua, eta egiten du belarrarteko sekretuen mututasuna kontatu errekak emarian emarian korapilatutako pausoak gordetzen dituz askian begirada ibiltaria da erreka eten igabeko izketaldi baten zaindari aztia az Mikel, azala lastu artean egiten zenuten jolas, errekan, garaibatean? Bai, erreka egitzen postantea zen gure, izan zen gure de aurten boran, oi, joztatzeko, e, borrokatzeko, e, abenturak aventur, imaginatzeko, zernetarako nahi tarako? beti horre genuen, oixe, erreka hondi gura, eta... Bueno, E, mundu bat e, eskaintzen zaigun zerbaitarako Zeintzen erreka hundi ura edutzen hain hundietaz zuek sineten txikiak zenitenak <laughs> Oriere sanentsen gai bidasoa zen e, bidasoa zen, bida zen eta zu diozun bezala e, etzen beti ez, pff, hain isugarria bere goiti beitiak gora berak baditzen urtean zehar baina guri ala iruditzen Mikel Sejola setan alitzen sineten Itotzeko beldurri gabe. Bai, ez gain bad kizu aurraren inozientziarekin oraindik ez da eh, riotzaren hori edo e, kaso honetan diozu mezala itotzearena eta saiatu daitegen gine bai, eh batak elkar onduratzen edo baitare bakizua harri txikiekin ere, bueno, Ez elkarriot zera, baina horra itzen ginen, eta bueno, izakien ziren istributikiak, baina zorion ez, ez dut goguan, e, orduan e, erreka inguruan gertaturiko ez behar larrien La, larrienaren e, zerari e, horitzapenik. Mikel, erreka Orpopareraino belaunetaraino ino, belaunetara ino, ino, ino. noraino iristen da Mikelen ausardia literarioa? hausarta izan behar du idazleak, idazle izateko? Puff, ba, <laughs> hori galdera, ez dakit, <coughs> ez dakit. E, gainera hori, nola neurtzen den, batentzat hausardia dena, ausarte izan behar du, bai, niguztetak alzak erakusteko, ausardia, punt, ausardia punti bat behar du, baina hausardiaren e, mugak eta e, neurria, De, ez da berbere izakien zat, zat, e, be, be, den ontzat, apatzuen zat, urso dena beste batentzat ez da alako ez. ganeko subian beso ilunabarrean errege eguneko panpinekin aritu zen jolasean txokolatezko dinamitak eztan egin eta alkasoroko bentatik begira jarri zen arte kontatzeko begiratu egin behar delako mikelek goxo gozo begiratzen du goxo gozo kontatzeko gero 2013ko martxoan argitaratu zuen alkasoroko benta bere azken eleberria irakurle taldez irakurle talde dabilordutik irakurleekin solasean Zuden begira ikusitakoak kontatuz Gaur itakara hor bildu zaigu Iruanean bizi den Alkaila Gatarra hipayambarrena bai doa Mikel Taberna kaixo da ongetorritakera egunon eh, hange ezkerrik eh, asko kele rrekan chiplet chaplas ibiltzen zen umaitik iark buruan bazituen kontatu nahi zituen istorioak orduko imaginatzen zenuen bueno nik honditan hau hau kontatuko det edo idazten jarriko naiz ikusten da hau eta ta pentsatu ez orduan <coughs> ez norola kokezkarik ordan zen bueno bizitza bizia deskubritzeeko jolasa edo bizitzea zen bertseri gabe eta eta remanak izatea inguruko jendearekin eta inguratzen induen natura puzkaarekin. Eta orain zer bihurtu da idaztea? E, Irakur lehariz zerbait kontatzeko naia barneak ozka egiten dizula eta uraskatzeko beharra, e, zer da idaztea gaurkoz, Mikelentzat? Denetik badu, denetik badu. E, alde batetik, mm, e, hori diozun bezala nere baitan bildutako ba, hainbat, e, batetik hori zapen eta hori zapen horien, horiek e, abiapuntu hartu ba, e, eta hortik ez eta hori ustu nahi izatea edo, nire eta eder izan zen ura, Eh jendeari ere raider ez ez beti goso eh, naiz eta eder eh, e, eta bizia bizia izan zelako ezakin hola izan nola esan hori e, jendeari kontatu nahi izatea edo sentiaraztea, nik ni bizitzutakoa eh bersalde bai badira gauza batzuk behar bada mm, zerbaitengatik bada badira intensivboak Ba, zun bezala hozka egiten diatenak nire barrenean. Eta da modu bat, modu bat, e, go, goie plazaratzeko, en, ni aietatik liberatzeko, eta bertze ere adiratzeko. Ez dakit. Ba, gauza ez dago motibo bat bakarrik nire baitan. Eta... Idazten hasteko eta, ja, eta gaiak hautatzeko. Ba, Nikustut pilatzen direla razidez desberdinak. Mikel, han hemen irakurri dizut, idazlearen lana, irakurlearen gozea sekuduen zerbait egokia egitea dela. Gizartea gosez bizi da, irakurleak gosez daude? E, e, Hombare, irakurlea, irakurlea jartzen da, irakurleak liburu bat irekitzen du... E, zera esperantza batekin, ez? Ba, irakurriko duen horrek zerbait emanen diola momentu horretan gose zerbaiten bila abiatzen da irakurlea eta idazlea pozik gelditzu liteke hori ba nolabait ere baldin badu e, zera irakurtzen hasi den horren bai, zin, asmoa edo gozea edo e, horrek espero duena. Nolako da Mikel irakurlea? E, Mikelen eskuitara liburu bat iristen denean ez dakit, liburuak iritsi egiten diren Mikelen li, e, eskuitara, edo eskuak joaten diren liburu oien bila, nolako da Mikel irakurlea liburu bat eskuetan hartzen duen momentutik aurrera? Ba eskua generalen joten dira liburuetara generalean batzuetan ere iristen zaizkit baina generalen bilatzen ditut eta saiatzen e, naiz bueno ba aliketa eta, eta zintzuna izatzen e, berdezigidasle horrekin eta e, prestatzen naiz e, onartzera Arkematen maten didan guztia, eta e, saiatzen aiz dastatzen, eta, eta poliki e, nire ganatzen e, manso eta behar den denbora eman ez eta behar den jarra erekin, hain e, zuen ere, alik eta gehien surupatzeko, e, e, bertze, lerroien atzean dagoen persona horrek e, paperea e, karri nahi izan duen guztia. Mikel de mago no paricho bate egin nahi dizudela eta esaten dizute. Mikel Tori, hau gaurko nere oparia Tori liburu eder hau. Mikel Tabernak itatzen alkasoroko venta. Zuk liburua eskuartean hartu ta zeingo zenuke? Nondik nora begiratuko zenioke? Ze burutapen sortuko litzekizuke azala ikusita, e, testure tekstura ikusita, e, piska azagotlta horriei vuelta pare bat emanda. Ola bat batean eh lenengoz eskuartean hartuko bazenu. Ba, ba, ba, ba, ba, ez dakit, gau, hombre, e, beti badugu, baditzugu referentzia batzuk, eta generalian, ez. Eta, eta, bueno, pensatuko nuk, e, eh, ba, bueno, ba, e, bueno, e, egilean orda, ba, hombre, mekiltabernau, orda, pues, ba, entzuna dut, edo, ez dut, entzuna, edo, zut sekula entzun, edo, ah, bai, aspaldi zerbaitsia idatzi zuen, hau ez daldar, ez dakit. ez, ustez, nafarra da, eta, horlako bueno, kontsiderazio batzuk eginen dituen eta e, begiratuko nuen bai eh atzeko azalean zalean zer di hartzen duen nondik gnoradoaien eh jakiteko, ez, e, barrenean dagoena hasierako azalakerikuz eh zerbait ere iradukiko izan, e, ba eh irumutil gazteaketi dira eh e, Eso, ez dirudi, hain aspaldiko kontua ere, ba, zalagatik, bueno, irumutiloazte, gotxi betxi, bueno, orain bezala txu iauntziak erraen uke, edo izan likiak, eztakitoria. Ego, irumutiloien atzean, badago, egunkari bat, horrek beste pista batzuk ematen dizkit, ez, esporta guardia zibil, bat zer zer bada, ez? Ba, ikazte, e, Azalen agarri gazte horiek izan dute zerbait eguardozaia, zerbait segura aski, gortitza, konsiderazio horiek eginen itxuen, bai. Bueno, nik eh, libura materakoan esango niztuke Mikel Begiratu nahi badezu atzeko testuan, liburaren atzeko azaleko testuan jartzen duena, eh, baina ez gehiagi janburua. Zadidez, lehengo esaldi hasten da esanez, lesaka eta berartean dago alkasoro. Ordan gehiagi ez janburua, etzaitz joan maparat, etzaitz hasi alkasoro e, bilatzen, zeztu zorkitxuko. Bai, baina. Bueno. <laughs> <laughs> eta hortiko horre esango niztuke irakurrilase guzatuko dezulako. Bai, baina, baina, baina ja razea, bueno, eh da eta ongi dago, baina hori berakorri ondotik erratzen duzu, eh. Berakorri ondotik, Kontua da hori. Ba, nenik eh panekide buruz hori eginenuke. Bai, panekide usorri buruz. Eta gero, bueno, bai, eh e, hartuko nuke astias tipikoa azti denbora pixka bat, e, denbora emanen eh nuke irakurtzen lasai-lasai. Lurra tezia sua batera dues. Orelazioa mariñel zarra. Arantzari Kimuak tentsua. Kimua kernatsan Aranibarren etxean leio bat zabaldu da eta emakume batek eskuarekin agoa tapatu du. Garraxia itzaltzeko Beran eta Alkasoron nagudo zabalduko da berria, baita lesakan ere, baina seierrietatik aparteko inorgutxi jakinen dugo izaldean, mutil gazte bati kulparigabek endudio diotela bizia. munean, mila behatziun eta berroguita marreko txaiaren amaikan, egunkarietan ez gaineko arengaineko bakar bat ere idatziko. Martin baitan ez dute, Mari Carmen Alaba gaztea kontxolatzen ahalko. Gaztelueneko zerrama ederrak, egun bat gehiago disfrutatutu bizien artean Eta inguruan barna ibil, ziren katu gozetu batzuek Euren artean Borroka egindute latz Indar Larungo errekako Iruan muarrainkiki dituzten arte Luzatu da udale Alkasoroko benta Mikel Taberna Susar gitaletzea Luzatu da Zorituak lotxaz itxasoroetan Odeiak azkartu azteruan Lausta umelak batoaz lehortz Bera eta lesaka artean, omen Baina nondago Mikel, Alkasoro, mapan azaltzen eztean, hauzunea? Alkasoro, bai widehatada hobera tal sakartian baina eh ni beste Euskal Herriko edo zein edozein herri txiki izan daitekeela eh e, e, e, hori. I 1950retik 1976 ira bitarte tarte horretan urteietako edozein herri izan ditek edozein herri txiki. Sei liburuan bortzeriak mapa gainean Nolakoa, nolakoa da bortzirian nolakoa dira bortziri inguru amik ez zuango azara, alkaiaakoa nolakoa da, zer, zer nasten da an, izan da itxek edozein herria auzo txiki baina bereziki an nolakoa da inguru hori? bai, e, bueno, nolakoa da inguru hori hori, e, e, e, iruten zait e, mugak markatzen dute de xenten ere ustez e, eskualde hori e, bortziriak edo bortzerriak E Nafarroaren muturrean dago, e, Gipuzkoarekin muga egiten du, Lapurdiekin ere bai, orretikan e mugaldea da. E baina dio dan bezala aistean eh e, sanitza mesala eh sentait, herri eta eta eskualde askoren antzekoa dela. E, e iruroriko hamarkadan Industria iritsi zen, ordurarte e, laborantzatik e, bizitzen jendia, laborantzatik eta kontrabandotik, horri handi batian, eta oi, lantegi bat bertzerik etze goen, eta, eta, eta gero handa, bueno, e, no e, industria nauzitxu da, horrein bertzea industriaren gaiin bera etorri da. Garantzia ondia dute e, e, mugako tek hortik hori diru itturri handi xamarra da e, beek nola baiit e, lapur dira iristen urtero urtero hoisten den turista e, opuruo handi horri horri begira lan egiten duten bentak eta hori baztak e, zer gehiago erran dezaken bai Zuk Mikel, iruroge, iruroge eta amarkaetan jarri dituzu begiak bai. aldaketa handiko garaiak izan zirelakoa kaso? Bai. Eta beste arrazoi askoren gati baina aldaketan diak eman ziren garai hartan? Bai, o, e, o, e, maiztian e, bezala industria eto zen sartu zen orduan herri horietan, e, eta e, nola baitere nekazari bizi moduat izaketik e, nekazari erri izaketik E, industriari zaitera edo edo e, pasatu ziren haietako gehienak ez ez ari ziren nolabait transizio garai bat zen baita e, bestalde e, beste dimensio batian ez bakarrikan non eh hemen igualdean e, Espainiaren e, zera agin du edo Frank Franko zegoen agintean eta Frankoren azkeneko urteak zen frankismoaren azkeneko urteak ziren eta eta gizartean bazeegoen alako eh eh mugimendu apurtzaile bat e, indartu bat eta izen jendea nolabait e Erant zuten eta, eta aurre egiten e, hainbati egoera injusturi, eta bueno, hoiedenak biltzenzinalako hore batean eta horregatiko e, oso urte espezialak izan ziren. Mikel izan ziteen Alkasoroko plaza adibidez, zuk alkasoroko bent aukeratu duzu. Ziurrenik inguru horietan muga inguru hoetan bentek badutelako alako, e, bentak badirarako elementu garrantzitsu herrian, auzunean, e, inguruan baiaran mm, begiratzeko tokiegokia da bat gero begiratutakoak kontatzeko asko ikusten da asko entzuten da batean. Bai, boia, alkazuroko bentan komparazio batera, bai alkazuroko benta berezia da zen e, e, biltokia zelako saltokia baina baita ere biltokia ere, bai eta e, gau gerora joan dira agertzen e, kulturetxeak eta elkarteak eta bar bainan e, urte haietan jendea bizia e, olako, olako tokietan e, gauzatzen zen informazioa trukatzen zen eta harremanak e, ere hor horretik sortzen ziren eta horregatik, bueno, ba, Bentak edo, tabernak edo, oztatuak edo, e, gara jartako, e, gara jartan ziren estilokoak oso garrantzitsuak ziren. Oso garrantzitsuak ziren, ba, bizi, kasuna hundia zebo lako gauza asko gartatzen zirelako, eta gauza asko ikasten zirelakoan bertan. Mm -hmm. Mikel, ez da bat, e, Mikelek eleberri bat idatzi du, baina istorio txiki asko daude eleberri horren, Hele horren baitan, zein zen Mikelen e, aurre asmoa, zein da Mikelek aurrera manduen asmoa, eta nola gelditu azkenean borobildua, liburua? Bai, e, bueno, bai, as, aspaldiko batzen, e, garaia aiei buruzko baza batzu kontatzea, ez. E, nik uste otori, liburunek bat dituela iru izuta benola baita, E batetik dago hori para karaiurara e, urte haiek nolabait eta aipatu e, dugun gizartean zegoen e, aldaketa ghirura ghirura eta e, zer da nekazaritza nekazaribi zimodutik industria zimodura pasatzea mentalitatea e, aiz, aiz, e, ere bai jendearen eh pentsatzeko maneira ai aldatzen poder zu aipatu gaine modu telebista ere ordain etorriitzen eh zera modernidadea ditzen zitzaiona, arizen e, e, agertzen, eusartzen gure mundu e, betikora, e, antzinakora. E, batikan mundura kontatu nahi, ja. gero bat ziren gertakari e, gogor batzuk, egiazko e, e, gertakari batzuk, egiazki gertatu zirenak, eta kontatu nahi nitxuenak, baina jendia jakintzitzen, jakintzitzen e, aien berri. Eta bertalde irugarren zuetak, eta behar dituztege, ba, bueno, e, E, tokiko Euskarari eman emana inionlekua. Tokiko Euskara e, plazaratu nahi nuen, eta erabil nahi nuen halako e, testu alik eta ederrenean. Eta, gero, bueno, zein zen e, ipuin bilduma edo, edo novela, edo e, ez nuen edo, oso, oso eskematzea atza, ez nuen egina e, alde, alde zaurretik gauzatzen joan zen baina e, banekin bai gauza e, lotu badan egin linea nahi nuela naizta e, kontakizun batzuk edo e, kapitulu batzuk solte edo ben aldetik edo irakurri diezken e, denak zer taku batean edo edo denak e, e, zirkulu baten barrenean sartu nahi dituela hasiera bat buka erabilt izanen zuen zerbait kontatu nahi nuela eta polikipozian zen gauzatzen eta gero hori pa ba, e, ze voye eh kapitulua koitxarra mezala izan ditiek e, e, ikingizako zerbait baina baina guztiek batasun bat e, lortu nahi nuen eta eta horrela gelditu dazkenean eta bideo horreta oinez dabiena Martin Irazoki bai bai zuri eskutik gelduta edo zuzosoa azari eskutik gelduta Bai, bueno, e, bai bilakoaz elkarrekin diskutik luduta eta hoxe e, gako batzuk eta, eta, eta trampa batzuk edo e, zer baita esmatu behar duzu e, kontatu nahi uzun horri forma emateko eta e, kasunetan lokarri gizara e, personaia sortu zen eta personaia eh Personaia horrek ematen di, e, pixka bat, e, lotura, ez e, kapitulu guziei, personaia horren bilakaera or, urtetan aurrera nola doan, e, eta beti agertzen da bera, eta, eta gero berari gertaren ger, zeitzuena kontatzen ditu, eta berak ikusten dituena kontatzen ditu, ez. Eta, eta bai, horrela sortu zen. E, Mikel, tokiko euskarari garrantzia maina izen nioela, azpimarratu nahi zen nioela, ze ederra? Ez da beratasuna. Bueno, eh o eh, nonaikoa izanagatik nik ne, uste sendenak egerrak direla. Dendena kederagirata eta eta, e, eta gure kasuan euskara dena bada baina badakigu tokian toki tokikoak antokikoak badaudela eta eta inabardurak eta eh la kotxea bere kolorea, bai, la kotxea bere kolorea eta E, iruditzen zitzaidan, norbatxek egitekoetan, bainik egin behar nuen lanik zer egin behar nuen bagonoa. E, niri iman zidatena, e, itzultzen saiatu ta hori borondate hori ere baneukan, liburua idazten hasi nintzenean. E, Kezkapi txikin baden nuen, txiki baden nuen, hori e, horrela idatzen nahi nuen, baina nahi nuen, eh eo senyor fiskaldunentzaz bali oizatia eta ez senyor fiskaldunek ulertualizatia eta dagozatu bali oizatia eta hor e, lan fiskoatuen dut horretan ba bueno a ber bat bilatzen eh bielburu horiek lortzeko sizurren elkarrekin egon ginenean aipatzen zenidan iztegiarri baietz baina batez ere ere esateko moduari emana zenola garrantzia Baitare, ere baita ere eta aipatu ni zuen sizurren iruitzen zait, Esaten denean, ba, hori euskalkiak, hui, e, ba, e, oso diferentea direla gero, e, bat pixka bat gaineko hautsa eta e, gaineko horbelak e, eken du ezkero, e, azpian oso direla denak, eta e, gauzak abiratzeko oso antzeko modu egitxugula denak, denak, eta, eta horregatik... eh. Ez, ez zen bakarreik hori da, e, tokiko, bueno, itzak edo leksiko berexia eta bar, baizik eta, bueno, e, nedeza ragoen gandik ikasitako e, adirazteko manera batzuk eta itzeitiko manera batzuk eta kontatzeko manera komilartean natural batzuk bauek e, ematen saiatzia paperian eta gero hartu naiz bai, oso bertako direla baina baina Donaikuak ere badiren la eh doi pena orria dirazidate eh bueno pertsatuki etako irakurleeek Bostekune man da, da marka untu Engingo ditut reskadan zure izanan Lantzi Ez zutaz matur Hora indik Luzerdoan Negoa Doñu batez Mikel, arkaitzkanok eh, aipatu zuen Diego Riberaren mural bat etorreztai olagoora zure historioa, liburuaira korri zuenen. Eh? Mm -hmm. Bai, eta eh, elkartzeta honetan ere aipatu bitxu unkontu batzuk batzuek balio dute hori estu ikatzeko. Eh, Diego Riberak bere muraletan edo, bere muraletako zenbaitetan gizartea eh irudikatzen saiatzen zen eta e, irudi asko agertzen ziren pertsona irudi asko e, klase guztietakoak militarrak eh e, jendexea e, irakasleak e, langileak gizarte gizarte ura islatu izatzen zuen bere modura e, zera hoialaren gainean eta ni ere atrebenzia handia da, baina e, gizarte urtegitako bueno, gizartea edo e, xo xe irudikatzen saiatu nahi zera horri hauetan. Beti ere gutxi da gutxi da, baina ideia bate esan nahi dut asko ere konplejoa zela gizarteura, baina bueno, ideia bate egiteko behar bada balio dezake dezakete liburan ageri diren Personaia guzilek ez. Federico Feliniren Amarkor izan destu de referentzia dura gogoan eman dituz pausak aurrera. Baitare, e, e, berdin errepikatuko nuke Amarkorren Federico Felinik e, kontatu nahi izan zuen edo, edo irudietara, e, zinemako irudietara eramana izan zuen bere aurtzaroko edo gar, gaztaroko herria eta baita ere ez dago historia nagusi bat, e, historio txikien bilduma bat da, e, baina guzien artean e, herri bateko bizimodua, e, erakusten digute eta kontatzen digute, eta oso e, pelikula erra da, eta uraera izan nuen goguan e, sinesteko, sinesteko nik egin nahi nuela posible zela. When the father I was trading the ways in my head with a crop of cash in the and a whole show was degusted, I mean, trading and child. My darling, subbed the coffee again, and I said, a crop of cash is a free, he wouldn't clear himself on time, leave the cavern and to other shoulders, see, he says, what call it? What the pen? The pen is on the table. What the table? The table is in the classroom. What the classroom? Mikel aurrera goetoriko da fakultede sentir. E, Zergatik aukeratu duzu. Mikel laboa eta Jose Basarri nahi india. Mikel e, e, kantu batzuk eta eta hausia aukeratu dezu aien artean. Zergatik, Mikel? Zer, nago estu? Bai. Estu? Bueno, ba... Ba ez dakit, bon, oza, ez, e, bueno, nere... nere bizian, nere, e, nere bizik bizitzako banda sonoroan anga horregune, esaten den bezala, ba, Mikel lauak leku importantea du. Bueno, batzik zaila zen hau, hau tatzea, kant, o, iru kantabez, erik ez. Baina tira, horietako bat, Miquel lauak duari gabe, bueno, Miquel lauak arrantzia du. E, e, sarri e, sarri nahi india agerida zera kanta horretan egilea da poemaren e, egilea da eta eta sarri india, e, poeta gizara eta narratzaile gizara ere e, importantea oso inportantea da hori literaturan eta nire etzatere e, noiz nahi e, zera joaten dira ere begiak bere testuetara eta kanta hau eh ez ta ba, zerbait badu kanta honek zerbait badu portugesa ke hau hizkuntzak berak harrigarria zait sarrenen diak e, hau horrela guri ematea portugesez baina eh itze egiten du sentitzeaz kantak itze egiten du sentitzeaz eta sentia sentiarazteaz nikuste eta onkigarria zait oso eh Makina bat aldizkantatu dugu lagun artean eta badu zerbait berezia hitzetan adiratzen zaila. Nao ez du Faculdade de sentir un espaxo Terminado por linea son superficiz Naustante, no chove sobre ti na cidade As gárbulas sorrien contra a tarde Efadista teixe confio de algo dao lembranzas chove nas gretas Os anticuarios mudan de residencia E os pásaros abriganse Nos fechamentos agachanse Fatigadas as folas amarela En a oestía choven no mollado o mullado, brando, Da tua transparencia Teus labios Etu da ki luke dominio Mikel Liburuak arrera bikain izan du irakurleen artean Irakurle taldez berdinetan ere ibilizara Irakurlekin beraiekin, solhasean, nolako esperientzia ze jaso dezu irakurleen gandik? Ba, irakurleen gandik, e, bueno, irakurle taldez ere joatea Guna bueno, oso esperientzia e, polita da e, detato, e, bet, Denei erraten diet eta egia da, oizentitzen oisent, dut opari bada jaiekin hitz egiteko aukera izatea. Eh, hori irakorle taldeetan gehihen bat, bueno, gehihen bat da baz, eh, naiz 11 aldiz izan dugun hori egia dela irakorlea bakoitzak bere irakurtza egiten du, hori. Gezurra dirudi, e, bueno, testu bat ikusten duzu eta hau adibidez itzuraz eh denontzatu no koitibegitatuta deno denontzat dina dena baina gero ikusten duzu irakurtle bakoitzaek ba, ba, irakurtzen duela bere esperientzia propot, propiotik bai bai bitala bai nola biz, bere bizitza bizitzako referentziak eta bai bere esperientzia literatiotik Eta irakurle bakotxak bere eta be bere une honetan orretan nola dagoen eta bakotssa be irakurketa egiten duela bai, irakurle taldetan eta eta oroak irakurleen handika ba, e, oso eta egite poza handia hartu dut irakurleen handik bai, e, asko es handiatelako gustela irakurri dutela eta eta bueno azzakito ba, horrek eh hasta que se colako es gizarteko espazioa ematen dizulako, es. Mikel, eh, Miquel, eh Miquel gaurko ze du guri aurkezteko. Bueno, pues e, gaurko eh, eskuartean ditugaz azkeneko liburuak hartu ditut. Eh, hasia nahi zira kurtzen Inigo Aranbarriren Apirila eta hortik irakurri behar noen, baina eh eta eh, patibata ta zanen baina gero zeni dutzen menta datu barkatuko itinigok oso liburu derra eta irakurtzenari naiz eh eta oso gustari ez gainera ez baina aldi berean e, sarako feriaan osea e, asteko astelenian erosi nuen mixeritzainaren xalvador e, liburua eta ta bihar bada irakurtzeko igual egokiagoa da E, liburu hortako zatitxo bat. Eta kontatzen du e, barakizu xalbado romen aldia egintzioten egunean hil zela 1922 eta masehia nahi susen ere nik uste e, bueno, nire alkazeroko bentan ere 1922 eta masehi urtea importantea da eta urte hartan berian Biltzen Xalbador omenaldia intzioten egunian bere herrian. Eta hori deskribatzen du Michele eta hori dakurtzeko asmoa nuen? Ba, bota, Mikel. Ba. Boste honbat lagun zen urepeleko ostatuetara bazkaltzeko. Lekurik atzeman ezutenek, bortxatuak izan ziren aldudera jaustera. Ikusten ditut oraino Salvador eta Matin. Elgarren ondoan plantatuak mailan. Zerta zote zuten solasa, hain segur bei ardi edo azken merkatuez. ez. Ostatura sartzean ikusiz urepelera inguratua zen jendeketa, Salvadorrek errantzidan. Kontentzara, hori izan zen urepeldar hondhi honen ahotik entzunen azkeneko solasa. Baina berak bazekin eta erraten zidan jendea gure zela egun hartan nombre ondian. Arrasaldeko hiru orduta erdietan hasi genuen saioa, bederatzi bersulariekin. Iparraldetik orgen itxuen matziin, xampun eta ezponda. Ego alditek etorriak berriz, lopategi, azpilaga, lizaso, lazkautxiki, lazkano eta agirre. Erranda mementoko oberenak organituela. Lehenik bakoitzari galdatu nion, Xalbador riburuz gantatzea. Matxineke eman bertsoak eder bezain unkigarriak izan ziren. Saiua biziki ederki zijoan mila bosteun entzule loriatuak. askotak Askotan berek bururatuz bertsoa. Saiua erditsutan Xalbador erdigorde bezala ateratzen zen. Geroago la begeri, jaun medikuak erranik jakin zen Salvador aldit hartu zela eta etzuela gurekin bururatuko saioa. Orduan zer egin? Eskaini bihurtu zaitzekion opariak jendeari erakutsiak izan ziren. Magnetofoni iraktastea bat, mikrofonoirak iraktastea bat, laneko tresna Salvadorrentzat. Biuso xuri Leoni Andrearentzat. E burdian landuak Gipuzko ikastolen partez. Gero horrepeleko herriak eskaintzen zion, jesu berriak oraino bururatu gabeko bat, azkenik aritxelar jaunak Euskal Zandia izenean, Salvador Euskal Zain urgazle izendatu zuen. Ondotik, berzolari bakoitzak berzobat esken izion laizter sendatzea opatuz. Bururatzeko denek, xutik, Gernikako arbola kantatu genuen. Ona nola, Mikel Erramuzpe berriketariak kondatzen duen segida. Egoa ateraia zen, ostoak airean firurikan zabiltzan. Atx epel batek inguratzen gintuen jakin genoelarik berria. Xalbador, pausatu da. Emakume zuzenak, okerrak irtenak, Moja txintxoak eta zerrama irtenak. Itxusiak politak, atletak errenak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Mikele, zidazu esan, eskuetan ontza txiki bat daukazula. Bai, <laughs> ontza ontsa dut, men, begien parian dut, begien parian dut, e, men dut beti e, arzaldero esertzen naizen tokian, eta bai, e, gorria da, txiki txikia, begiak zabalek ditu, eta e, o, bueno, obietu ere da, horitzen horitzen horit didalako e, maitenu en persona bat, gaixotu e, e, gaixotuta eta, bueno, gaixotu zen, eta e, bizita egitera baten nintzaion eta aldiro eran batzen nion e, e, onz txiki bat, aldiro diferentea, eta, bueno, joan zen gaixotzen, eta hau ere erosi nuen berarentzat, baina e, bizita egitera joan nintzen egun hartan, ja oso zegoen. Eta ezin ez, izan joan eman, eta niretzat gorden nuen e, hartazoritzeko gerora ere beti. Eta horre batik ementsia daukat, e, bai, nire maian, bai, harri bat zuen artean zen, harriak ere izan zitzezken, harri biltzaile, hundia <gülüyor> izan naiz nire denboran, harri e, forma berexiko berexia duten arriak biltzera dedikatu, nahiz denbera luzen. Baina nortxe dago, e, baten gainen eixusen ere eh, onz txiki gorri bat. Geldi baina egan? Alaxe, alaxe. Norbaiten aizepufa de segika kaso? Alako zerbait, alako zerbait. Abit nire gogoa egaldatzen eh, e, du, eh, ikusten duen aldiro, egaldatzen eh, da nire gogoa, bai... Eh, Era maitienuen pertsonar enganayoteko. joateko. ditut eta, maiteritut denak, aritsua partollo, itzura dutenak. Complice ditut eta, maiteritut denak. Complice ditut eta, ditut errantzidan arrantzainak salatuta harpatu bide zutela eta horregatik orain uste zutela eriotzu hau Bengantzan egina egine izatena altzela. Dena dela, jendeak bazekien, esneketaria Pedro Lizasorentzat aritzen zela gaueko lanean, gure ostatuan Neroneka ditunion patziko autobuseko txoferari. Kokotxaren aritzen duk Fernando? Izen goiti hori baitzuen Lizasok. Nork kargu hartu alkate frankistari ordea. Horregatik edo, hilabetearen buruan Fernando ere alkasoron zen, Por falta de pruebas. A Marito Amaria ditunion, segurasksi Mari Pasek arrazola izan entzuela. Felicia Noeroak ederki disfrutatuzuen spektakuluarekin. Al kasoro herri peligrosoa eta jarika astentzen. Horrelaxe gelditu zen misterioa. Horrelaxe gelditu zen istorioa. Misterioa argitu gabe. Eguneroko historio asko gelditzen diren bezalaxia, ez da, Mikel, misterio argitu gabe. Alaxia da, alaxia da. E, Ikaragarria da, zer zer dagoen e, biztan eta eta azpitik ze, zenbat gauza dagoen e, ez dakizkigunak edo agerian ez daudenak, baina pixka bat begiratu ezkerro ezkero puf, zenbat gauza. Girmen horiek aipatzen zuen ikusten zerroko zerbait, ba... Azpitik e, doazen ibaiak ez eh bai zu herrietan eta hirietan e, uraketa estali egiten dira cemento e, azpian eta ez dakigu zer dagoen bueno gure herri eta eta hiriena azpitik zer doaien, eta pertsona bakoitzaren azpitik ere bai horlako e, makina bat korronte dabil eta makina bat istorio e, ez dakizikunak misterio txuak eta makine bat gauza ekerratu denak makine gauza sekula e, argituko ez direnak ortsa, ortsa gelditzen dira gordeak Balkasoroko bentaliburuak ere biztan-biztan asko du Mikelek kontatu digunetik asko baina azpitik ere beste inbeste bera zentzule irakurri lasai gustatuko zeizuta Miquel Tabernaren alkasoroko benta liburua. Susa argitaletxek argitaratua Miquel, zer zahariga, erigaren zuten? Eh, Cridens, Cliswater, Rebaival, talde... Eh, Iparra Meri Karraren, Praud Meri, kanta. Kanta eh, berexia da. Bueno, kanta berexia da, e, talde berexia da, e, lotua baitaren ere, bizipenei lotua. E, ez, ez zira hor lako asko, baina badira doinu batzuk itxatxia gelitzetzen zizkizunak, gainera e, gara jartan, bauek entzun itxuenean, oso ongi ere ez nekien, oza, ez, bueno, ez nuen ideiarik ere zer hitz zer zioten eta amorrazio ondien batendit, eh zerbait adibidez kantatzaiek edo eh jakin gabe zerrain izen kantatzen baien orduan eh doinu hauek hala xe aditzen eizuten eta gustora e, kantatzen dituen ere moduan jakingabe gabez esatzen duen baina e, atalde bat eta kanta batzuk eh nonahi aditzen baditut ba zerbait e, bizten didate pizten duten ere baitan eta eta hernei hartzen naiz eta horietako bada If you river, so live... Zetorriko daurrena? know the den, ez den eta ez da noiz ere eh niretzat importanteena e, iz, ilusio izatea da zere, e, aritzeko eta segitzeko eta ez zakito eran bezala Zatorriko den. Orain poesiaekin ari naiz, baina Aspaldi badut e, gogua, ba, o, e, poesian zerbait jateratzeko, baina, baina kostatzen ari zait, e, e, aot, gustoko ahotsu bat e, aur, e, aurkitzea kostatzen ari zait. Eta horretan ari naiz baina e, likekena da hori ere lehenago ere amekaldizasian naiz eta baztertu dut, eta likekena da hori ere Bazertzea eta hobeki e, ustez hobeki e, menderatzen dudan narrazioetara hueltatzea. Miguel Urraabi errekan topatu zaitugu txipli txabla. Jolazen eta guere bagoaz. Inbidea piki matematik guzu eta freskatuta eta bagoaz. Urrabi errekan bera segerri inguruetara jolazera. Mikael, mila, mila, esker. Esker, erikasko zuetan. Besarka estu bat eta horren arte. Ba, esker, erikasko eta goza bera. <laughs> aio, aio, aio. Alkasoroko Benta Mikel Taberna, susa arkitaletxea, gustatuko zaizu. Gatzeko modua Lagun zarrekin Mandiotik Zaldibiko kiskurgunek Babestu dako tartea Sukaldaritza puntakoa Eta berritzailea Baserriko produktuak eta ohiko platerak Kombinatzen dituena Euskal gaztak eta basatxerri produktuak ere Badira Larraitzera bidean Ara benta Kiskurgune Ekaitz goratzen zea liburuaren eguna ospatu genuneko hartaz Goratuko ez neizpa Sei urte pasa dionezkero Ezkar pasazen da demora Baina urtero urtero sortzen dira, ideia berriak Urtero urtero pizten dira, ikaslen artean ilusio berriak Bat pasa hor sentipena izaten da, urrenguan ez degulas matuko, zerregin baina beti, egin diogu irudimenari dira. Iaz arteari gingenio nozka, iaz arteari gingenio atximur eta urtean argi artean ibiliko gara jolas ezkutuan. Bizzakk argiak dituelako eta baita hitzalak ere. Hal ba, eregu hitzaletatik argiari begira jartzen saiatuko gara. Gaztea garelako? Zer berotua badugulako eta nork berotua ere izan nahi degulako! Deko. Bona bueno, gait, zei egun eskaz ostiralean aurtengo estrenaldia, maiatzaren bederatzean zizurko kulturetxean Bertan izango zara? Hakina. Arratxaldeko zazpietan. Saio ha, hau lehenenko ha, ha, ha. batxergoko, ikas leheneska mutileke... Artzen dute muñan-muñan, baina, bueno, saiatzen gara pikin bat institutoko gainerako ikaslei ere parte hartzea u zabaltzen. Tartean-tartean, DBH lehenengo mailako ikasle talde bat ere izango da. Eta aurten berritasun modura eta bigarren hezkuntzaren eta lehen hezkuntzaren arteko zubia osatu nahian, ba lehen ezkuntzatik zeigarren meiatik ere bi ikasle behintzat hurbilduko dira taula gainera. Prestatu dituzte poesiak, prestatu dituzte antzerkiak prestatu dituzte kantu dantzak. Eta telefonoaren bestaldean zizurren bertan parte hartuko duten... Lagunetako bi. Sekretupean doa dena eta pentsatzen dut eskutuan eskutuan aritxuko direla hizketan amak ezentzuteko moduan. Leire izagirre, kaixo eta ongito horritakera. Iskutuan zaude, bai, amak ezentzute komoduan. Bai, ama hurrun dugu. <laughs> <laughs> bueno, leire, kontatu guztu zer gaitik ez duen amak entzun behar biokasaten ari garen hau? Ba, e, argitzalak poesia eman aldia gauza piskabat pertsonela egin dugu. Tarduan, ni eta nire egin dugun poesia amari buruztoan ez, ba, sorpresa txiki eman godiogu urren tiralean. Bueno, txarok aurkeztu zizuen eh, bai. asmoa ideia horten eh, bizitzaren argitzalei idatziko diezue dena libre, bai. nahi dezuen egin, eta zuk amaren gan pentsatu zenuen olergia idatzi, eta gero hori taularatu behar denez, bueno anaiari, hori izan zenion lagunduko bai. didazu? Bai, eta tasio mutu ikau sarta denez argbaietz bai. eh, Leire, eh, zergatik amari? Ba... Bueno, argi itzalak itza e, izanez unarritzat, ba, bako itzak, argi bere bizitzan irudikatu du, eta ba, gubiok amaren pentsatu dugu, horri buruz zidatzi dugu. Amari izateko gauza asko daudelako. Ugari. <laughs> e, Zaia izan zeizuleire poesia idaztea, ez dakit, lehenen den poesia idazten dezuna, lehen ere idazteko joera badezun gustatzen, ote da izun, e, zer moduzko esperientzia izan da? Ba, idaztea, ez alenen guardia aldia, baina poesia idaztea, bai nire ustez bai, baina ezagautzera zaia izan. Txarok laguntza handia eman digu, eta lasai bidea klasean idazten. Ta... Aurrean duzu alerkia? Bai, anaia, deituko dut da bera, irakurriko izue, zatitxo bat ne badezu, eh? Tasi hasiko da irakurtzen orduan, gero ba. galdetuko izkiet beste kontutxo batzuk hori. hor vale. dago? Bai, momentu txabat. Tazio, benira! Tasio, Tasio. <laughs> irakurriko dizu berduan, bale. Bale. Tasio. Egun hon Tasio. Egun Gero galdetuko dizut Jokinekin zer egiten ari zaiten, aurretik irakurri guzu e, Ostiralean Amari irakurriko dizun olerkizatia. Benga vale. baita. Ama, suri na Izan ere gara Zu irakasle eta ni karle. Ikaslea Amari Poeman ikasle izan ere babesten nauzuk. Nik ere, zua abesten zaitudan moduan. Arri itzalean, soinua berterik ez ahotsak. Buru bihotz bero, koio egin badizut ere. Ama, bau zuri natzaizun. Arri itzala, itzal horretan, haotxa oze izuri. Jartu. Primera antazio. Benga, leire, bota azur ezatia. Ja, ba, Ega, ez nirez atitxoaren irakurri nire du. Bai, bai, konturatu nez, konturatu nez, ja. bat batean indela. Ja. <laughs> ja, ba. Bide luzeari ekin diote batak eta besteak. Ezkuak ezku berean motel. Egan egiteko bidean argi itzalak baitituzte aterpe. Ama, alabak. Elkarren magalean azken finean. Shua, izotz. Izotza, zu. Ekaitzago gana, ama kasteari eskua eta honek ez du. Ama adoretzu, haizearen hau txegoetatik gora, azke, ama zurin izu. Bueno, hori osatu duten olerkiaren zati bat gehiago ere baduelako enzu nahi duunagodaki zer egin behar duen ostiralean arratsaldeko zazpitan inguratu dadia zizur nagusiko kulturetxera.t Leiirei atzo bertan esan ion, bat baino gehiago emozionatuko da. Huru dira hortziiko Eta zer hori baino edergorik egindako lana erakustean, norbait, Emozienatzea baina. Leire, barra ere egiten degue kantuan ari da inautel horri eta eta esan izuen gonbidatu egin barko edo ikuskizunara Izan ere, erabiltzen ari garen kantuen erdiak edo ukeratu dituzuen kantuen erdiak bereaketak entzazpirenak dira? Bai, olaga. <laughs> esperientza politaztala ire. Bai, asko gainera klasean guztion artean lan eginez ondo hidierea. Eta kontu ere hori da bakoitzak bere lana egin du eta gero elkarri irakusten ari zarete eta ostiralean ba kanpokoei. zuen lana ezagutzen dutenei erakutseko dizue eta hori aberatxa da sta egindako lan hori erakustea. Ikuste egiten dezuen horrek zerbaitetarako balio duela. Eta tartean, ba, origen de emozenatzeko atzeko, e, denbora pasa polit bat e, igarotzeko. Bai, egia san gogoak ditugu, ya eras, erakusteko eta jendearen erreakzioa ikusteko. Bueno, saltxas sortuko da, ostiralean, Sortu. taula gainean, taulatzean, eta ikuslen artean ere bai. E, besarka da, ez zu estu, estu bat, heldu limitei gogotxo asteburuan, eta ez hori e jartzeko. <risa> ja, eta no dio, arte. Bai, agor estari Tasio. Ta zertan zen biltzatzen atzu institutoko pasioetan azkeneko orduan buila batean korrika eta zu kamarari helduta. Ba, adiren film filmagiten jokinekin. Hori alda instituto bateko fundamentua. Bueno. <laughs> bai, ez da. Hori ere bada ere Lana delaco atzean zer egiten ari zaitoze ze sprestatzen ari zaret tasio Ba gara prestatzen filma bat Delano la pizkaba bat e beldurroskoa bueno ari gara saia Vale, filme bat egintzainari izate, lau bat minutukoa, ostiralean hori eskaintzeko bertaratuko direnei, eta antzerkia besti batekin jantzia ezta. Beldurrezkoa zergatikak aso batzuetan zuetan, itzalek ere beldur ematen dutelako, misterioa sortzen dutelako. Bilo, bueno, misterioa. Da, nola, misterioa zergati. Azken zatira arte ez dakizu zer den baino. Itzalak ikusten dira? Em, bai. Eta norenak dira itzaloiek edo sekretupean doa. Sekretu. Eta zein izan da zure lana? Ba, ni de lana, kamera izan da. Irubi Buen. bat akzioa. Zuri hori izate gustatzen zaizu. <laughs> bai. <laughs> Eta tasio ondo pasatualdezu. Oso ongi. Datorn urtean gehiago ez da. Bai. Eta hori ondo pasatu degunik oraindik egin gabe. Ja. Hortiralean <laughs> pentsatzen ondo pasatuko degun. Ja. Piska bat urduri egongo gara, baina politika izaten da ere prozesua bidea, ez da. Ba, oso ondo, Tasi. Ostiraldean egin ondorenean ospatuko dugu. Primeran aterako baita. Baigo izan eta baita arratxaldean. E, tasi, esai ezu entzulei? Inguratu daitezela? Esai ezu, animatu zaitezte? Gomiratzen zaituzte, arditzalak, ik, poesia ikustera. Oso ondo, ostiraldean arratxaldeko zazpitan, zizurko Tasio Tasi, omusio bat eta ondo pasaste burua. Berdin. Aztelun arte, aio, Sor. agor. Ni ez nahi zigorretaniko Aretzan Oporren aurretik hori eipatzen nion Eta zio asiza, asizarete Bai iratila zai Amabi ordu ditugu hemendik adizera horien ensaiatzeko Eta zan nion, baina kontuzta autoan Autuan ama ere joango da Ez dezue bere aurreane ensaiatuko Amari egindako poesia eskutu doana Ez dezue autuan ensaiatuko Eta ez ez topatu zuten nonen ensaiatu da Tasi eta leire izagirren amarentzat sorpresa polita izango da, eta guretzat ere bai. Ba hori erakusten saiatzen gara, limiteak eta derivatuak eta kontatu biti artean hori erakusten saiatzen gara, emozionatzen. Eta eurek egindako lanarekin gainerakoak emozionarazten. Beste ikonce tenmints Ekaitz beste urtebetez horizen kontatzeko zuei urtebetez urtebetez zubi berriak eraikitzen ditugula literaturari hozka eginaz Aurten bizitzaren argitzaletan igerian ezkutu jolasean Gugabe, ira Gu Ekaitzatzo Fernandorekin arittu ginen dizketan Fernando Morillorekin aste azkenean aprilaren hogeita hamarrean e, bilduma esangguratsu bat, bilduma aberats bat e, artu, argitaratu zulako gauine arrgtaleletxeak Euskaraz lehenen goz irakurketa errazari oska tira. Bai, eta Fernandota bere ingurua gaumin argitaletxea izugarrizko lan egiten ari dazta, irakurle guztiengana gana iristeko alegin horretan. Azken batean, ba, liburu berberak eztulako berdin funtzionatzen irakurle guztien gan, eta bera ari da alegin zen horretan. Atzo Fernandorekin arituginen izketan, Fernando morillo eta huxe kontatu seguna. <gülüyor> Apirilak hogeita hamar, gaumina argitaletxetik mezua ditxi zaigu Horriagako mendi gaintan badabi Leskalgogoa. Irakurketa erraza. Gaumina argitaletxeak liburu berriak argitaratu ditu? Faga, Tartean Fernando Morillorena Con tus Europa coengueroa Son se o su... Fernando Morillo Kaixo taongi irakurketa erraza. Zer da hori? Ba hori, bueno, izenak behak ja pixka bat adirazten du, da e, erraz irakurtzeko e, metodo bat. Hau da, ez abakarreke xinple edo idaztea, badago nazioarteko araudi bat edo, e, bueno, duela ja urte pilo bat aziziena, hazi erantzan, pixka bat laguntzeko, pos, etorkinei edo e, izkuntza ikasteko. Gero konturatu ziren, bazegoela hainbat eta hainbat e, kalkulatzen zan eguneko geita marrek, gizarte, mendebaldeko gure gizarte hauetako normal batean, eguneko geita marrek e, arazoak dituztelea, arazo e, fizikoak, zikikoak, e, denetarik. Orduan, e, juntu egin pixka bat zabaltzen hori, eta hori, gero, iritxizan Kataluniara, eta handik e, urera. Eta hori da metodo bat errazteko, jende e, askori. Eta konturatu dira askotan ez bakarrik e, arazo dunentzat, arazorik gabeko edo askok eta askok, bakoshatu egiten dute la zeda. Norbait esateko novela bati eh heltzea. Orduan ba bueno, hain batek kosatu dute eta gu gea gurera ere eh bestei bezela baino gurean ikusten dugu ere jo euskerak hondik e, badaukago hor lancho bate egiteko bain bati beti iaiagunero ainaitzen zute jo. Nei euskarak sai e asko kostatzen zait eta bueno, baia hori pixka bate, arintzen edo ezaiatzen gen. Fernando Morillo eta Gaumin argitaletzea nola iristen dira metodo honetara? Ba, bueno, neurri batien e, nilau urte, urte batzu batzu neramatzen e, alako zerbaiten atzetik, ze iaia egunerona bile ikaslekin eta askotan hori iriztentzai. Ba, bai, euskaldunaga ekara e, euskara ikasteteko, baina posta egiten zaigo. Ordun saiatzen itzen ere liburu batzuk errasten eta alako baten entzun entzunuen inbazegoela metodo jakin bat E, blanca mata izeneko emakumeak, e, ekarri zuen Kataluniatik e, euskal herriera, baina bere problema zen, etzala etxala inora ausartzen. Beak zeukan materiala, pues, Kataluniatik ekarria, e, gaztel edaz eta katalanez, <laughs> eta eta bueno, pues, alako baten entzun genuen, elkartu ginen, itxein genuen, da esan genuen nahi ama, hau guretzat e, oso, oso interesgarria da ja bilatu ginen eh, handik eh, biekar ditugu bi emakume katalanek eh, idatsitakoak eta guk esan genuen guk idatzi behar ditugu. Ordu Batnerea eta beste bate handerre izaagerrrira eta horla zertu be essaso itxas, berri hortan edo? E, bat zurea aprilen hoge damarren asteazkenean aurkezutako liburuen artean bat e, zurea Fernando. Erraz irakurtzeko liburuak erraz idatzi behar dira nola egiten da hori hogotzen <risa> dute hander izagirrek eszan zuna ze zaile edan erraz idaztea zeen momentuan ala dirudi errazagoa baldin bada heirakurtzekopa, ba. baino gero jarrenttzea eta konturatzentzea askotan nahi gabe hori idazteakoan badeszu halako azkataun bat ez da kasun muugarik eta kasu honetan badituzu gero ikusten duzu muga horiek oso lausoak ez direla muga txarrak ere, baino badituzu gauza batzu poez pues, hiztegi aldetik. Kontu zibili behar dezu, egitura aldetik, bain hartzen dezunin hori da, e, ia, ia, ba, ez dakite, mendira jum behar pide batetik jum behar dezunin, eta ez bestetik bereala egokitzen zera edo. Egia da, lehen momentuan pixkan, uff, bi aldiz pentsatu behar dezu, baino, bueno, esan deten bezala, bide horretan ere ja pixka batari nintzen hor bilatzen, nola, nola simplifikatu, nola lagundu hain bati, orduan errazagoa ez da, baina hori errepikatu dute batzutan, ederra bada. Ze ez ditu, ez nahi sentitu erren, ez nahi sentitu gabetua horrela idazten alderantziz, ze hor, azken batin, historia ederra baldimada, e, historia bea ederra da, hor aukera duzu beste bestera batea paintzeko eta eta irakurleek, e, ez dituzte, faltan sentituko bete, de, de benik e, ez errola ondirik. Ezan gobideari eta ez hemengo gobideari, zuk Santiago bideari heldu diozu, Santiago bideko misterioari. Bai, hau izan zan naskotan, e, jo, edazlegisa, e, ni oso oso despistatu hona ez, baina historiak itorri egiten txasik, torretarako badaukate erradarra hor. Eta ezagutunun Marinel, bueno, Marinel, nik ezagutunun gizon zahar bat motxila erraldoi batekin, santoinan, iaz. Eta etorrezitzaidan da, besteri gabe azizan beri historia kontatzen, oso bitxia izan zan. Eta kontatu zidan bea marineel arrazala, eta aspaldi bat bere barkua, bere ondoratu zen Norvegiako itsasoan, eta bere lagun guztiak hil ziela Norbeiako itsaso hotzean bere geratu zaan bil launii helduta hildako bil lagunen gorppuei helduta eta pentsatzen hae da Eta Tala ere bere buruari esanzion ateratzenman naiz, munduko bide Sakratu guztiak ingingo ditut. Justu gusttu iriki zien beste unbaitetik be hartu zuten eta medikoak esan zioten e, azekulako sorte hona, baina ez zei nioi zibiliko. Gildituzea oso aizki. Eta gizone, egoskorrean egoskorrean urti eta negontzan, e, kamera berezi batean zartuta, gero burpila ulkian, gero muletekin, eta azkenean ibili, eta azkenean nik ezagutu nunean, zera matzan, e, uste dut, eze, un mila kilometrote igora, fijo, seguru. Orduan ez anun, aia mahu, kontatu behar dut. Orduan, nire erara pixka bat, e, bere burruka hori, nolako izan txiteken, bere lehen biziko Santiago bidea, e, un urzitun beldurrak, eukik urzitun e, bueno, bete nahiak edo edo berreskuratu nahi zerbait, dere lagunilak, borruka hori zehote eta zaiatu nahi polik, baino erre eskontatzen. E, Fernando, argitarotzu dutako artean, bi euskaraz zurea, Santiago Bidearen misterioa, eta handerriz agirreren Txernobil txiki bat etxe bakoitzean. E, bidea harrakastatxoa izan da, Fernando, eta behonda izuela, behonda izuela gaumin argitaletxeari, bairakurtzaletasuna bultzatzeko razatzen ari zareten bide horren gatik. Juba, ezkerrek asko zua, <laughs> egin, egalagan. Liburek harrakastai izan da, ez dela, zidur, lehen asko kirakurtzen zuen, horrengiago kirakurreko dutela. Mi esker. Eta besarka da, ez du-ez du bat, e, maillin gura pres dagoe beste sola saldi luze, luze horitako e, baterako. Ah, pues su cabizato. Ah, gausa, ontxe san ja, esta. Bai, ba gaude, baude. <laughs> Segila, <laughs> sai <hi> berdin du. hori <laughs> <laughs> <Vale, berdin, laughs> nah, bueno, kontatuko bidazuna, gero barru-barrurako eh argitara, eh entzulek entzuteko moduan Fernando muxa ondi ondi bat. <laughs> Bale, baperti. Va, eta es, eh, eskutatzeko, ez. Erre, zekrezu, no azane, justu, zanezu, bi, ez lau daude euskaraz, bi daude euskaratuak, eta bi jatorriz euskaraz. Ori, ori bakarrik. Zora garri, guz, jakin dezaten. Oain txepanan-banan guzti guztien burak esango ditu. Fernando mila-mila esker. Esarka da estu bat. Zorak. Zorak. Zorak. Zorak. Zorak. Zorak. min argitaletxeak arrgitaatutako liburuak oraintxe berri asteazkenean bertan aprilaren hogeita hamarrean. Zuzenan eusska zidatziak ander izagirreren Txeernobybil txiki bat etxe bakoitzean eta Fernando Morilloreen Santiago Bidearen misterioa. Eta horiez gain katalenetik itzulitako Mose Floreszen Paareeszen RiF mendietako ura eta nuria Marti konstananteszenen tradioa, lakuan eleberriak ere argitaratu ituzte. Irakurketa, erraza. Gaumina argitalitzak argitaratutako liburuak. Zal gogoan noiz dat jauzire Arran omoaren pareku Azpil buetak Badaki ezdaki Jakinaren gainean eta azpian Badaki eta ezdaki Jakinaren gainean eta azpian Jakin gabe espantuka Uste sola zena Ala izaki, izaki. Badakienak badaki Estakin ak estaki I aquiñaren Badakienak badaki Estakinak baleki Orduan bai ederki Uste sala duena hola Bakien daki. Eta quiena ere ba aldaki. Jakin gabez batukan Guk ere jakin badakigu. Guk ere jakin badakigu. Gaur ere, edarki, pasatu dugula. Jakin, <coughs> jakin badakigu Mikel Tabernaren alkasoroko bentai zugarri guztatu zaigula. Eta... eta jakin badakigu ostiralean zizurko kulturetxan izanku, arelago, izan gugarela, goizuan amabiter dietan eta ratxaldean zazpit, zazpietan. Eta ondo pasako dugula hori ere badakimu. Eta noizbait ere helduko diogula irakurketa errazari. Urra, Eta dibidezeket jakine badakigu datorren astean hemen txe, jolasean, solasean, asier lopezekin aritxuko garela. Hori ere jakin badakigu. Eta susmatzen dugu, asko ikasiko dugula. Pekia da kantuan? Pekia bai. Diska berria prestatzen ari da baina guk beste diska bateko kantu bat ekarri dugu gaur. Petiren on diskatik jakin edo ez jakin. Agur aukeratu dugun kantua mila mila esker hortxe hortsegoteagatik. Astea soriontsuigaro eta muxu potoloana denoi. Agur esateko peti. Guadaki eta ezdaki Jakinaren ganian eta azbian Jakin gabe espantuka Uste sola zena ala izaki Baba ki ez dakizu kisu I akiñaren gania metadea spia I gabe zinfiga Uste sala dena ola risaki Ola izaki e aqui galera para tocar músicana por aqui e aqui cabe